«Чи ні? У нього було скляне око», – пояснила міс Марпл. «Він пережив, наскільки мені відомо, нещасливий випадок, коли був ще зовсім молодий. То не його провина. А я вам кажу, що він накликав сюди лихо, бо мав лихе око». Її рука знову вистрілила добре відомим латинським жестом. Казівний палець і мізинець виставлені вперед, два середні пальці притиснуті до долонь. Але, докинула вона весело, він помер, і мені вже не треба на нього дивитися. Я не люблю дивитися на бридкі речі. Це було, подумала міс Марпл, досить жорстокою епітафією на могилу майора Полгрива. Трохи нижче, по пляжу, Грегорі Дайсон вийшов із моря. Лаки перевернулася, лежачи на піску. Евелін Гілінгдон дивилася на Лаки і вираз її обличчя з якоїсь причини примусив міс Марпл здригнутися. «Я не можу затримтіти від холоду на цьому жаркому пляжі», подумала вона. «Як у тій старій приповідці, гузка пройшла по твоїй могилі, вона підвелася і повільно пішла назад до свого бунгало. Повертаючись, вона проминула містера Райфайла та Естер Волтерс, які спускалися до пляжу. Містер Райфайл підморгнув їй. Міс Марпл не підморгнула йому у відповідь. У погляді, яким вона подивилася на нього, було щось подібне до несхвалення. Вона увійшла до свого бунгало. І лягла у ліжко. Почувала себе стомленою і стривоженою. Вона не сумнівалася, що часу гаяти не можна. Не можна гаяти часу. Вечоріло. Сонце опускалося за обрій. Сонце. На сонце завжди треба дивитися крізь закопчене скло. Де той уламок закопченого скла – який хтось колись їй дав. Ні, вона не матиме у цьому потреби. Якась тінь напливла на сонце і затулила його. Тінь. Тінь Евелін Гілінгдон. Ні, не Евелін Гілінгдон. Тінь, які там були слова, тінь із долини смерті. Оце вона і є. Вона мусить зробити ріжки, щоб відвернути навроки щоб відвернути лихе око майора Полгрива. Її повіки затремтіли і відкрилися. Вона заснула, але тінь не зникла. Хтось зазирав у її вікно. Тінь відійшла, і міс Мартл побачила, хто це був. то був Джексон. «Яке нахабство отак зазирати в чужий дім!» – подумала вона. І додала, «Викапаний Джона парі». Таке порівняння не робило честі Джексонові. Потім вона запитала себе, чому Джексон зазирав до її спальні. Подивитися, чи там вона, чи переконатися, що вона там, але вона спить. Вона підвелася з ліжка, повійшла до ванної і обережно визернула у вікно. Артур Джексон стояв біля дверей сусіднього бунгало. Бунгало містера Райфайла. Вона побачила, як він швидко розглянувся навкруги і прослизнув досередини. «Цікаво, – подумала міс Марпл, – навіщо йому було озиратися навкруги, наче злодію? Не було нічого на світі природнішого, як те, що він увійшов до бунгало містера Райфайла, адже і сам він мав у тому бунгало власну кімнату, у задній його частині. Він постійно заходив туди і виходив звідти, виконуючи різні доручення. Тож, що ж міг означати той обережний і крадькуватий погляд навколо? Цьому може бути лише одна причина, – подумки сказала міс Марпл, відповідаючи на власне запитання. Він хотів переконатися у тому, що ніхто не бачить, як він заходить до бунгало саме в цю мить, бо він хоче щось там зробити не те. Усі, звичайно, були в цей час на пляжі, крім тих, хто поїхав на якісь екскурсії. Десь через 20 хвилин і Джексон піде на пляж, щоб виконати свій обов'язок, і допомогти містерови Райфайлу зануритися в море. Якщо він хотів зробити щось бунгало, аби ніхто не бачив, то це був якраз зручний час. Він переконався, що міс Марпл спить у своєму ліжку, а тому поблизу не було нікого, хто міг би побачити, що він робить. У такому разі вона повинна обманути його сподівання. Сівши на ліжко, міс Марпл скинула свої гарні сандалі і замінила їх капцями на гумовій підошві. Потім похитала головою, скинула також капці, понишпорила у валізі і дістала звідти черевики, один із підборів, на яких нещодавно застряг у щелині біля дверей. Він був тепер у розхитаному стані, і міс Марпл вправно розхитало його ще більше за допомогою пилочки для нігтів. Потім вийшла у двері, дотримуючись необхідних заходів остороги, лише з панчохами на ногах. З обережністю, які позаздри і мисливець, що підкрадається проти вітру до табуна антилоп, міс Марпл обійшла навколо бунгало містера Райфайла. Вона завернула за ріг будинку, взула один із черевиків, який несла в руці, остаточно відірвала підбор від другого, обережно опустилася навколішки і причаїлася під вікном. Якби Джексон щось почув, якби він підійшов до вікна і виглянув назовні, стара дама пояснила б йому, що впала біля вікна, бо в неї відламався підбор. Але Джексон Либонь не почув нічого. Дуже, дуже обережно міс Марпл підвела голову. Вікна в бунгало були розташовані низько. Ховаючись за листям повзучої рослини, яка оплітала стіну бунгало, вона зазирнула досередини. Джексон стояв навколішки перед валізою. Валіза була відкрита, і міс Марпл побачила, що в ній було кілька відділень, папери, з яких Джексон переглядав, іноді витягуючи їх із довгих конвертів. Міс Марпл не стала затримуватися на своєму посту спостереження. Вона хотіла лише з'ясувати, що робитиме Джексон, і тепер вона це знала. Джексон стромляв носа у чужі Справи. Вона не могла судити, чи він шукав щось конкретне, чи просто задовольняв свої природні інстинкти. Але тепер вона знала, що Артур Джексон і Джонас Парі були не тільки схожі зовні, але й мали однакові звички. Тепер їй залишалося тільки відступити звідти ніким не поміченою. Вона дуже обережно опустила голову і поповзла по клумбі, аж поки її не могли побачити з вікна. Після чого повернулася у своє бунгало і заховала черевики та підбор, який відірвала від одного з них. Вона подивилася на них із любов'ю. Чудове пристосування, яким вона зможе скористатися іще колись якщо у цьому виникне потреба. Вона знову взула сандалі і, поринувши в роздуми, повернулася на пляж. Обравши хвилину, коли Естер Уолтерс пішла скупнутися, міс Марпл сіла в крісло, де щойно сиділа Естер. Грек і лакі сміялися і розмовляли із сеньорою Декасперао, створюючи великий галас. Міс Марпл заговорила дуже тихо, майже пошепки, не дивлячись на містера Райфайла. «Ви знаєте, що Джексон стромляє носа у ваші справи?» «Це мене не дивує», – сказав містер Райфайл. «Ви спіймали його на гарячому?» Я побачила крізь вікно, як він відкрив одну з ваших валіз і став переглядати ваші папери. «Певно, –» роздобув до неї ключ. Винахідливий молодик, але він буде розчарований. Ніщо з того, що він там знайде, не принесе йому найменшої користі. Він іде сюди, сказала міс Марпл, подивившись у бік готелю. Надходить час для мого ідіотського занурення у море. Він знову заговорив, дуже спокійно. А щодо вас, не будьте такою ініціативною. Я не хотів би, щоб наступний похорон був вашим. Пам'ятайте про свій вік і будьте обережною. Ви ж розумієте, тут діє хтось, хто не гребує засобами. Розділ двадцятий. Нічна тривога. Настав вечір. На терасі увімкнули світло. Люди вечеряли, розмовляли і сміялися, хоч не так голосно і весело, як вони розмовляли і сміялися день або два тому, як завжди грав шумовий оркестр. Але танці закінчилися рано. Люди позіхали і розходилися спати. Світло погасло. Навколо запанували темрява і тиша. Готель «Золота пальма» поринув у сон. «Евелін! Евелін!» – пролунав гострий і наполегливий шепіт. Евелін Гілінгтон стрипинулася і перевернулася в постелі. «Евелін! Прокиньтеся, будь ласка!» Евелін Гілінгдон рвучко підвела голову і сіла в ліжку. У дверях стояв Тім Кенделл. Вона втупила у нього здивований погляд. «Евелін, будь ласка, ви можете піти зі мною. З Моллі щось не гаразд. Вона хвора. Я не знаю, що з нею таке. Мабуть, прокоптнула щось». Евелін міркувала швидко і рішуче. «Гаразд, тіми, я прийду. Повертайтеся до неї. Приєднаюся до вас через мить». Тім Кендалл зник. Евелін Вислизнула з ліжка, накинула халат і подивилася через кімнату на друге ліжко. Її чоловік, здавалося, і не прокинувся. Він лежав, відкинувши голову в бік і спокійно дихав. Евелін на мить завагалася, потім вирішила не будити його. Вийшла у двері і швидко попрямувала до головної будівлі. Проминула її і підійшла до бунгало Кенделів. Тім чекав її у дверях. Молі лежала в ліжку, очі в неї були заплющені, а дихання явно було неприродним. Евелін нахилилася над нею, закотила її по віку, помацала пульс, а тоді подивилася на столик біля ліжка. Там була порожня склянка, з якої зовсім недавно випили воду. Поруч стояла порожня пляшечка з-під таблеток. Евелін підняла її. Тут були її снодійні пігулки, сказав тім, але ця пляшечка була наполовину повна ще вчора або позавчора. Певно, вона прокохнула їх багато. Ідіть і покличте доктора Грема, сказала Евелін. По дорозі розбудіть когось із ваших кухарів і накажіть їм зварити міцну каву, міцну, наскільки можливо, і покваптеся. Тім побіг виконувати доручення. За дверима він зіткнувся з Едвардом Гіллінгдоном. «Пробачте, Едварде!» «Що тут відбувається?» – запитав Гіллінгдон. «Щось сталося?» «Це Молі, Евелін з нею. Я біжу покликати лікаря. Мабуть, мені треба було спершу побігти до нього, але я, я не був переконаний і подумав, що Евелін знатиме, як нам бути. Молі дуже не сподобалося б, якби я привів лікаря без потреби». Він побіг геть. Едвард Гілінгдон якусь мить дивився йому на вздогін, а потім увійшов до спальні. «Що відбувається?» – запитав він. «Це серйозно?» «А ось де ти, Едварде. Я не знала, будити тебе чи не будити. Ця дурна дитина чогось наковталася. Їй зле. Цього не можна сказати, не знаючи, скільки пігулок вона проковтнула. Не думаю, що їй буде дуже погано». Якщо ми прийшли вчасно, я послала по каву, якщо ми зможемо примусити її випити бодай трохи міцної кави. Але навіщо вона це утнула? Ти ж не думаєш?» І він не докінчив фразу. «Що ти хотів сказати?» – запитала Евелін. «Ти ж не думаєш, що вона зробила це через розслідування, поліцію і таке інше?» «Звісно, можливо, такі речі...» Вселяють велику тривогу людям із надто вразливою психікою. молі не виглядала на людину, чия психіка надто вразлива. — Сього ніколи не вгадаєш, — сказала Евелін. — Іноді втрачають самовладання люди, від яких ніхто цього не чекав. А тож, я пам'ятаю. І він знову не договорив. — Істина полягає в тому, — сказала Евелін що ти нічого ні про кого не знаєш, – вона додала, – навіть про найближчих тобі людей. Чи не надто далеко ти зайшла зі своїм порівнянням, Евелін, чи не надто ти перебільшуєш? Не думаю. Коли ти думаєш про людей, то уявляєш їх у тому образі, який сам для себе створив. «Я тебе знаю», – спокійно сказав Гіллінгтон. – Ти думаєш, що ти мене знаєш. «Ні, я в цьому переконаний». І він додав. «І ти мене знаєш». Евелін подивилася на нього, а тоді знову обернулася до ліжка. Вона взяла Молі за плечі і струснула її. «Ми повинні щось робити, але, гадаю, нам ліпше дочекатися, коли прийде доктор Грем. О, здається, я чую їх». «Ну, от і все» сказав доктор Грем, відступаючи назад. Він витер лоба хусточкою і зітхнув із полегкістю. – Ви думаєте, з нею все буде гаразд, сер? – стривожено запитав Тім. – Так, так, ми встигли до неї вчасно. До того ж вона, мабуть, не проковтнула стільки, аби убити себе. Через день або два вона буде цілком здорова але протягом цих одного або двох днів почуватиме себе припогано. Він підняв порожню пляшечку. Хто дав їй ці пігулки? Лікар у Нью-Йорку. Вона нарікала на те, що не може заснути. Розумію. Я знаю, що сьогодні ми, лікарі, ставимося до цих речей надто вже вільно. Ніхто не радить молодим жінкам які не можуть заснути, рахувати овець, або підвестися з ліжка і з'їсти бісквіт, або написати кілька листів і знову лягти. Сьогодні люди вимагають засобів, що діяли б негайно. Іноді, я думаю, що ми даремно їх до них привчаємо. Треба навчитися терпіти незручності життя. Можна, звісно, тицнути дитині в рот соску, щоб вона не плакала. Але ж не ти ж ти людині в рот соску протягом усього її життя. Він тихо засміявся. Я ладен об заклад побитися, що якби ви запитали міс Марту, як вона дає собі раду, коли не може заснути. Вона відповіла б, що рахує овець, уявляючи собі, як вони Одна по одній пролазять під її ворітьми. Він обернувся до ліжка, де молі вже заворушилася. Її очі були тепер розплющені. Вона подивилася на них усіх без інтересу, чи нікого не впізнаючи. Доктор Грем узяв її за руку. — Схаменіться, моя Люба, що ж ви з собою робите? Вона закліпала очима, але нічого не відповіла. Тім узяв її за другу руку. «Навіщо ти зробила це, Моллі? Навіщо? Скажи мені, навіщо?» Проте очі у неї не зворухнулися. Якщо її погляд і зупинився на комусь, то це була Евелін Гілінгдон. У її погляді було навіть неясне запитання, та було важко його зрозуміти. Проте Евелін на нього відповіла. «Тім прийшов і покликав мене», – сказала вона. Погляд Моллі ковзнув на Тіма, потім піднявся до доктора Грема. «З вами тепер усе буде гаразд», – сказав доктор Грем. «Але не повторюйте цього вдруге». Вона цього не робила, спокійно промовив тім. Я переконаний, вона цього не робила. Вона лише хотіла доброго нічного відпочинку. Можливо, пігулки спершу не подіяли. І тоді вона коптнула ще кілька. Так, Моллі? Але вона похитала головою ледь помітним рухом заперечення. Ти хочеш сказати... Ти умисне їх наковталася? запитав Тім. І тоді Моллі подала голос. Так, сказала вона. Але чому, чому Моллі? Її повіки затремтіли. Я боюся. Вона промовила це майже нечутно. Боїшся, чого ж ти боїшся? Але її повіки. Вже впустилися. Ліпше дайте їй спокій, сказав доктор Грем. Але Тіма годі було зупинити. Чого ти боїшся? Поліції. Тому що вони допитували тебе. Ставили тобі запитання. Я не дивуюся. Кожен може злякатися. Але ж така їхня робота. Ніхто й на мить не припускав. І він не докінчив фразу. Доктор Грем зробив рішучий жест рукою. «Я хочу спати», – пробелькотіла Моллі. «Це для вас найкраще», – сказав доктор Грем. Він рушив до дверей. Інші пішли за ним. «Вона спатиме добре», – сказав Грем. «Я щось можу для неї зробити», – запитав Тім. Його поведінка була звичайною поведінкою чоловіка, що боїться за здоров'я своєї хворої дружини. — Я залишуся, якщо хочете, — запропонувала Евелін від щирого серця. — Ой, ні, не треба. Усе буде гаразд, — відповів Тім. Евелін підійшла до ліжка. — Мені залишитися з вами, Моллі. Очі в Моллі знову розплющилися. Вона сказала, ні, не треба. І після паузи додала, тільки Тім. Тім повернувся і сів біля ліжка. Я тут, Моллі, сказав він і взяв її за руку. Спи, я тебе не покину. Вона кволо зітхнула, і її очі заплющилися. Лікар затримався біля бунгало, і Гіллінгдони теж зупинилися. «Ви певні, що я тут більше не потрібна?» запитала Евелін. «Я не думаю, що ви тут потрібні. Дякую вам, місіс Гіллінгдон. Їй буде краще тепер сам на сам із чоловіком. Але завтра, зрештою, тим не може покинути на готель. Я думаю, Хтось повинен буде з нею побути. «Ви гадаєте, вона знову може?» – запитав Гіллінгтон. Грем роздратовано потер собі лоб. «У таких випадках ми ніколи нічого не знаємо. Хоч це і малоймовірно, Ви ж самі бачили, почуває вона тепер себе препогано. Але абсолютно бути певним, що вона до цього не повернеться, не можна». Вона могла десь заховати ще кілька таких пігулок. «Я ніколи не подумав би, що така дівчина, як Моллі, спроможна накласти на себе руки», – сказав Гіллінгтон. Грем сухо відповів. «Накладають на себе руки не ті люди, що постійно говорять про самогубство, погрожують заподіяти собі смерть. У такий спосіб вони драматизують ситуацію і випускають пару. Моллі завжди здавалася такою щасливою дівчиною. Мабуть, Евелін завагалася. Я повинна розповісти вам дещо, доктор Грем. І вона розповіла йому про свою розмову з Моллі на пляжі у ту ніч, коли було вбито Вікторію. Обличчя в Грема було дуже серйозне, коли вона закінчила. Добре, що ви мені розповіли про це, місіс Гіллінгдон. Тут йдеться про очевидні симптоми, дуже глибокої недуги. Так, я поговорю завтра вранці з її чоловіком. Я хочу серйозно поговорити з вами, Кендели, поговорити про вашу дружину. Вони сиділи в кабінеті Тіма, Евелін Гіллінгдон чергувала біля ліжка Моллі, а Лакі пообіцяла змінити її. Міс Марпл також запропонувала свої послуги. Бідолашний Тім розривався між необхідністю виконувати свої обов'язки в готелі та хворою дружиною. — Я не можу цього зрозуміти, — сказав Тім. — Я більше не розумію Моллі. Вона змінилася. Змінилася так, що я не можу її впізнати. Я так розумію, що їй сняться погані сни. Так, вона часто на це нарікає. І відколи? Ну, я не знаю. Десь, я думаю, близько місяця. Можливо, довше. Вона, ми вважали, що це просто кошмари. Так, так, я розумію. Але наскільки серйознішим знаком є той факт, що вона нібито когось боїться? Вона розповідала вам про це? Розповідала. Вона сказала мені раз чи двічі, що хтось шпигує за нею. Так і сказала – шпигує за нею. А тож, вона застосувала саме такий термін. Мовляв, це її вороги, і вони – Погналися за нею аж сюди. А вона мала ворогів, містере Кендл? Ні, звичайно, не мала. З нею нічого не сталося в Англії, чогось такого, про що б ви знали ще до свого одруження. О, ні, нічого подібного я не знав. Вона не дуже мірилася зі своєю родиною, але все це мати в неї досить ексцентрична жінка, Жити з нею молі було важко, але... А ви не помітили в її родині якихось ознак психічного розладу? Тім імпульсивно розкрив рота, але відразу його і закрив. Він став совати пальцями авторучку, яка лежала перед ним на столі. Доктор сказав, я повинен наголосити на тому факті. Тіме. Вам таки ліпше сказати, якщо вам відомі такі ознаки. Здається, щось там трохи було, проте нічого серйозного. Здається, вони мали тітку чи когось іншого, чия поведінка відхилялася від нормальної, але то пусте. Я хочу сказати, що в кожній родині бувають такі відхилення. Так-так, справді бувають. Я не хочу лякати вас, але вони можуть свідчити про тенденцію втрачати самовладання або уявляти собі і казно, що при кожному потрясінні. Насправді, я небагато знаю, сказав Тім. Зрештою, люди не дуже полюбляють розповідати тобі свої сімейні історії, чи не так? Ні, звичайно. Але. Чи не мала вона раніше друга, чи не була з кимось заручена, з кимось, хто міг би потім погрожувати їй із ревнощів, чогось подібного не було? Я не знаю, не думаю. Молі справді була заручена з одним молодиком перед тим, як з'явився я. Її батьки були категорично проти, якщо не помиляюся, і вона прихилилася. До того хлопця більше з протесту, аніж із якоїсь іншої причини. Він несподівано слабко сміхнувся. Ви ж знаєте, як то буває, коли ти молодий. Якщо твій вибір засуджують, то ти тримаєшся за нього, хоч би про кого йшлося. Доктор Грем посміхнувся. Такі випадки і справді трапляються часто. Якщо твої діти обирають собі сумнівних друзів, то не варто протестувати і обурюватися. Зрештою, вони потім самі усвідомлюють свою помилку. Той молодик, хоч би ким він був, не погрожував потім Моллі? Ні, я певен, що не погрожував, вона б мені сказала. Вона потім зрозуміла, що по-дурному і по-дитячому захопилася ним лише тому, що він мав таку погану славу. Так-так. Що ж, у цьому і справді, мабуть, не слід шукати нічого серйозного. Але є й інше. Схоже, ваша дружина страждає від того, що називає провалами пам'яті. То такі собі короткі фрагменти часу, протягом яких вона не спроможна контролювати свої дії. Ви про це знаєте, Тіме? Ні, повільно проказав тім. «Ні, не знаю. Вона ніколи мені про це не казала. Я помічав, тепер пригадую, коли ви мені сказали, що іноді вона здавалася геть неуважною, і він зробив паузу, міркуючи. А тож, тепер мені зрозуміло. Я не міг збагнути, як вона іноді забуває про найпростіші речі, Забуваю навіть чи ранок тепер, чи вечір. Мабуть, я просто вважав, що вона іноді буває неуважною. З усього цього, Тіме, можна зробити лише один висновок Я наполегливо раджу показати вашу дружину фахівцеві. тім сердито почервонів. Ви маєте на увазі, звичайно, психіатра. Я не радий би вам. Звертати увагу на ярлики. Це може бути не тільки психіатр, а й невролог, психолог, але хтось такий, хто спеціалізується на тому, що ми називаємо розладом нервової системи. Такий фахівець є в Кінгстоні, не кажучи вже про Нью-Йорк. Існує щось таке, що спричиняє нервовий переляк у вашої дружини якась причина, про існування якої вона може навіть не підозрювати. Ви повинні з'ясувати, у чому її проблема. І як найскоріше. Він плеснув молодика по плечу і підвівся. Поки що причин для особливої тривоги немає. Ваша дружина має добрих друзів, і ми не спускатимемо з неї очей. «А вона не... вона не спробує зробити це знову? Я вважаю, це дуже малоймовірним, сказав доктор Грем. «Але цілковитої переконаності у вас нема», – сказав Тім. «Цілковитої переконаності ніколи бути не може. Це одна з тих істин, які нам відкриває наша професія». І він знову поклав руку Тімові на плече. Не переживайте надміру. Йому легко казати. Пробурчав тім, коли лікар вийшов у двері. Не переживайте. А з чого я зроблений, як він думає? Розділ двадцять перший. Джексон і косметика. Ви справді згодні, міс Марту? запитала Евелін Гілінгдон. Звичайно, моя Люба, сказала міс Марпл. Дуже рада, що можу чимось допомогти. У моєму віці, знаєте, людина почуває себе нікому не потрібною на світі. А надто, коли вона перебуває в такому місці, як це, і лише відпочиває, не маючи ніяких обов'язків. Тому я з великою радістю посиджу біля муллі а ви можете їхати на свою екскурсію. Ви зібралися на мис Пелікан, чи не так? Саме так, підтвердила Евелін. І я, і Едвард любимо те місце. Мені ніколи не набридає милуватися, як пірнають птахи, ловлячи рибу. Тім тепер біля Моллі, але у нього багато справ, а залишати її саму одну – «Він не хоче. Він має цілковиту слушність», – сказала міс я Марпл. «Я б теж на його місці її не покинула. Мало що може статися. Бо коли людина зробила таку спробу, то хіба можна бути певним, що вона більше її не вчинить?» «Гаразд. Їдьте на свою прогулянку, моя люба». Евелін пішла і приєдналася до невеличкого гурту людей, що чекали на неї. Там був її чоловік, Дайсони, і троє або четверо інших людей. Міс Марпл переглянула свої плетільні знадоби, переконалася, що має із собою все, що їй треба, і пішла до бунгало кенделів. Коли вона підходила до дверей, то почула крізь ці напіввідчинені засклені двері голос Тіма. «Скажи мені, навіщо ти це зробила, Моллі? Що ж тебе? Може, я щось зробив не так? Має ж бути якась причина? Скажи мені». Тут міс Марпл зупинилася. У будинку запала пауза, а потім Моллі заговорила. Голос її був млявий і стомлений. «Я не знаю, Тіме. Я справді не знаю. Щось на мене найшло». Міс Марпл постукала в шибку і вийшла. «О, ви вже прийшли, міс Марпл. Це дуже люб'язно з вашого боку». «Ет, пусте», сказала міс Марпл. «Я дуже рада, що можу бодай чимось допомогти». — Ви дозволите мені сісти на цей стілець. У вас набагато кращий вигляд, Моллі. І я дуже рада. — Зі мною все гаразд, — сказала Моллі. — Я почуваю себе цілком нормально. Лише спати хочеться. — Я не розмовлятиму, — сказала міс Марпл. — Ви лежіть собі спокійно і спочивайте, а я займуся своїм плетінням. Тім Кендел скинув на стареньку вдячним поглядом і пішов. Міс Марпл зручно вмостилася на стільці. Молі лежала на лівому боку. Вигляд у неї був виснажений і якийсь потупілий. Вона сказала голосом, що був не голосніший зашепіт. Це дуже мило з вашого боку, міс Марпл. Я думаю, засну зараз. Вона напівобернулася на подушках і заплющила очі. Її дихання стало рівнішим, хоч і було ще далеким від нормального. Тривалий досвід догляду за хворими спонукав міс Марпл майже машинально поправити простирадла і підіткнути його під матрац на своїй стороні ліжка. Коли вона так робила, її рука наштовхнулася на щось тверде і прямокутне під матрацом. Досить здивована, вона взяла ту річ і витягла її з-під матраца. То була книжка. Міс Марпл скинула швидким поглядом на дівчину в ліжку, але та лежала там зовсім тихо. Певно, вона вже заснула. Міс Марпл розгорнула книжку. Вона відразу побачила, що то був сучасний трактат про нервові захворювання. Вона природно відкрилася їй на сторінці, де розповідалося про те, як починається манія переслідування та інші вияви шизофренії та схожих захворювань. Книжка була написана не надто спеціальною мовою. Її легко міг зрозуміти і не фахівець. Обличчя міс Марпл ставало дедалі серйознішим, мірою того, як вона читала книжку. Через хвилину або дві вона її закрила і замислилася. Потім нахилилася і ретельно примостила книжку туди, Звідки вона її взяла? Під матрац. Вона похитала головою, відчуваючи певну розгубленість. Нечутно підвелася зі стільця, ступила кілька кроків до вікна, а потім рвучко обернула голову і подивилася через плече. Очі Моллі були розплющені, та коли міс Марпл обернулася, вона знову заплющила їх. Протягом хвилини або двох міс Марпл не була переконана, чи їй не уявився той швидкий і гострий погляд. То Моллі лише прикидалася, ніби спить. Це могло бути цілком природнім. Вона могла боятися, що міс Марпл заговорить до неї, коли вона покаже, що не спить. А тож, найімовірніше, так воно і було. А чи не прочитала вона у погляді Моллі лукавство, у якому їй привиділося щось неприємне? — Не знаю, — сказала собі міс Марпл подумки. — У такій ситуації ти ніколи не знаєш. Вона вирішила, що спробує поговорити з доктором Гремом, як тільки вони зустрінуться. Повернулася на свій стілець біля ліжка. Через п'ять хвилин або десь так вирішила, що Моллі справді заснула. Ніхто не зміг би лежати так нерухомо і дихати так рівно. Міс Марпл підвелася знову. Сьогодні на ній були капці на гумовій підошві. Можливо, не дуже елегантні, але чудово пристосовані до цього клімату, зручні і просторі для ніг. Вона тихо пройшлася по спальні, зупиняючись біля обох вікон, які виходили в різних напрямках. Прилегла до готелю територія, здавалася спокійною і безлюдною. Міс Марпл повернулася назад і який час стояла, ніби вагаючись, перш ніж опустилася на стілець. Але відразу почула якесь тихе шарудіння зовні, схоже, на човгання кроків у лоджії. Вона на мить завагалася, потім підійшла до засклиних дверей, прочинила їх трохи ширше і вийшла, обернула голову до кімнати і сказала, «Я вийду на дуже короткий час, моя люба. Мені треба повернутися у своє бунгало і подивитися, куди я поклала викройку. Я була така переконана, що взяла її з собою». «З вами буде усе гаразд, поки я повернуся. Чи не так?» Потім, обернувши голову назад, сказала, звертаючись до самої себе. «Вона спить, бідолашна дитина». Спокійно пройшла вздовж лоджії, спустилася по східцях, круто обернулася праворуч і пішла по стежці, яка починалася звідти. Якби хтось проходив під кущами китайських троянд, він був би здивований, побачивши, що міс Марпл круто звернула до моріжка, обминула задню стіну бунгало і увійшла у нього знову через інші двері. Вони відчинялися в невеличку кімнату, яку тім іноді використовував як неофіційний кабінет а з тієї кімнати інші двері виводили до вітальні. Вікна в вітальні були завішені широкими шторами, напівзакритими, щоб зберігати в кімнаті прохолоду. Міс Марпл заховалася за однією з них і стала чекати. З того вікна було добре видно, якби хтось надумав підійти до спальні Моллі. Минуло Кілька хвилин? Чотири або п'ять? Перш ніж вона справді когось побачила. Струнка постать Джексона у білій уніформі піднялася східцями лоджії. Зачекавши близько хвилини, він тихо постукав у засклені двері, що були відчинені. Відповіді не було, принаймні міс Марпл її не почула. Джексон розглянувся довкола швидким скрадливим поглядом, потім прослизнув у відчинені двері. Міс Марпл рушила в напрямку дверей, які відчинялися у ванну кімнату. Вона підсмикнула брови, зобразивши на обличчі вираз легкого подиву, замислилася на хвилину або дві, потім вступила в коридор і ввійшла до ванної крізь інші двері. Джексон пильно оглядав полицю над зливальницею. На звук відчинених дверей він круто обернувся. Він здавався захопленим зненацька, що було не дивно. — Оу! — сказав він. — Я не... — Містери Джексон? — промовила міс Марпл із глибоким подивом у голосі. — Я так і думав, що ви десь тут, — сказав Джексон. — Вам чогось треба? запитала міс Марпл. Справді треба, підтвердив Джексон. Я дивився, якою маркою крему користується місіс Кендел. Міс Марпл оцінила вміння Джексона викручуватися зі скрутного становища, адже вона спіймала його з тюбиком крему для обличчя в руці, і він відразу згадав про цей факт. – Приємно пахне, – сказав він, наморщивши носа. – Це дуже добрий крем, бо дешевші марки годяться не для всіх типів шкіри, а іноді навіть спричиняють висип. Те саме буває і з пудрою. – Ви здаєтеся дуже обізнаним у цій галузі, – сказала міс Марпл. – Мені довелося трохи попрацювати на фармацевтичній фабриці, – сказав Джексон. Там можна довідатися багато про косметику. Якщо її добре запакувати, то жодна жінка не втримається, щоб її не придбати. То ви саме для цього? І міс Марпл умисно не докінчила свою фразу. Ні, я прийшов сюди не для того, щоб поговорити про косметику, погодився Джексон. Ти мав дуже мало часу на те, щоб... Вигадати вірогідну брехню, подумала міс Маркл. Подивимося, як тобі пощастить викрутитися тепер. Річ у тому, сказав Джексон, що місіс Уолтерс десь цими днями позичила місіс Кендел свою помаду. Я прийшов, щоб забрати її для неї назад. Я постукав у вікно, а тоді побачив, що місіс Кендел міцно спить і подумав, що нічого поганого у тому не буде, якщо я просто увійду до ванної і пошукаю помаду. Розумію, сказала міс Мартл. — І ви її знайшли? Джексон похитав головою. Мабуть, вона лежить у неї в сумочці, безтурботно припустив він. Ну то й нехай. Місіс Волтерс не надто турбується тим. Вона лише момохідь згадала про неї і додав, роздивляючись, косметичні препарати, що були на полиці. У неї не так багато косметики, правда ж? А втім, вона її і не потребує, адже вона молода і має добру шкіру від природи. Схоже, ви дивитеся на жінок зовсім іншим оком, аніж звичайні пересічні чоловіки сказала міс Марпл, мило усміхаючись. Отож, я думаю, професія змінює погляд людини на життя. Ви багато знаєте про ліки. Отак, маю добрий робочий досвід із ними. Якщо ви мене запитаєте, то скажу, що сьогодні ми маємо їх надто багато, надто багато заспокійливих засобів, стимуляторів та вселяких чудодійних засобів Добре, якщо їх продають за рецептом, але ж багато з них ви можете купити і без рецепта. Деякі з них можуть бути дуже небезпечними. Мабуть, що так, сказала міс Марпл. Отож, я певна, що так. Вони, знаєте, дуже впливають на поведінку. Істерія, яку ми так часто спостерігаємо в підлітків Пояснюються неприродними причинами, а тим, що вони мають звичай коптати всіляку Гедоту, о, у цьому немає нічого нового це відомо з давніх давен. На сході, хоч мені там і не довелося бути, можна спостерігати все, що завгодно. Ви здивувалися б, якби знали, що там жінки дають своїм чоловікам? В Індії, наприклад. У погані давні часи молодих жінок віддавали заміж за старих чоловіків. Позбутися їх, думаю, вони не хотіли, бо по смерті чоловіка їх або спалювали на його похоронному вогнищі, або, якщо не спалювали, то родина небіжчика виганяли її на вулицю. Бути вдовою було в ті дні в Індії невесело. Але вона... Могла підтримувати старого чоловіка ліками та наркотиками, перетворити його на напівбожевільного, розбудити в нього галюцинації, очистити його мозок від будь-яких тверезих думок. Він похитав головою. А тож, роботи їй вистачало. І то була брудна робота. А згадайте, відьом? Ми знаємо про них дуже багато цікавого. Чому вони завжди зізнавалися? Чому так легко погоджувалося, що вони відьми і що літають на мітлі на відьомські шабаші? Тортури. сказала міс Марпл. Не завжди. Не погодився з нею Джексон. Отак тортури багато чого пояснювали, але нерідко вони зізнавалися навіть раніше аніж їм погрожували тортурами. Вони не просто зізнавалися, вони вихвалялися своїм умінням. Як відомо, ті жінки мали звичай натиратися різними мастями. Вони називали це помазанням. Коли втираєш у шкіру деякі з тих препаратів, беладонну, атропін та інші до них подібні, вони створюють галюцинації, вознесіння, польоту крізь повітря, а вони думали, бідолахи, що насправді літають. А згадайте про секту асасинів, середньовічних людей, які жили в Сирії, у Лівані і ще десь там на Сході. Вони споживали індійський гашиш, який викликав у них галюцинації про рай, про гурі, про нескінченність часу. І їм казали, що так вони – Житимуть після смерті, але щоб заслужити таке життя, вони повинні здійснювати ритуальні вбивства. І я нічого не вигадую, бо так воно і було. Так було тому, сказала міс Марпл, що люди за своєю суттю надзвичайно легковірні. Так, я думаю, це правда. Люди вірять усьому, у чому їх переконують, сказала міс Марпл. «Так-так, усі ми схильні робити це», – додала вона, а тоді гостро запитала. «Хто розповів вам усі ці історії про Індію, про те, як дружини напувають своїх чоловіків дурманом?» І вона додала, перш ніж він устиг відповісти. «Либонь майор Полгрив?» Джексон здавався трохи здивованим. «Так і справді» то був він. Він розповідав мені багато таких історій. Звісно, більшість з них відбувалися задовго до того, як він там жив, але він, здавалося, знав усе про них. Майор Полгрев перебував під враженням, що він знає дуже багато про все, сказала міс Марпл. Він часто був неточним у тому, що розповідав людям. Вона Замислено похитала головою. Майор Полгрив повинен багато за що відповісти. Почувся тихий звук від сусідньої спальні. Міс Марпл рвучко обернула голову. Вона швидко вийшла з ванною до спальні. Лак і Дайсон стояла там у дверях. «Ой, я не думала, що ви тут, міс Марпл. Я вийшла до ванної кімнати лише на мить», – сказала міс Марпл, із гідністю та з легким відтінком вікторіанської стриманості. Стоячи у банні, Джексон широко всміхався. Вікторіанська скромність завжди розважала його. — Я подумала, чи не захочете ви, щоб я трохи посиділа з Моллі? — сказала Лакі, поглянувши на ліжко. — Вона заснула? Так? — Думаю, що так, — відповіла міс Маркл але тут усе гаразд. Ви йдіть і розважайтеся собі, моя Люба. Я думала, ви поїхали на екскурсію. Я мала намір поїхати, сказала Лаки, але в мене так розболілася голова, що в останню хвилину я мусила відмовитися. Тож я подумала, що, можливо, зможу тут принести користь. Це дуже люб'язно з вашого боку, сказала міс Марпл. Вона знову сіла біля ліжка і заходилася плести. Але мені тут цілком добре. Лаки завагалася на хвилину або дві, потім обернулася і пішла геть. Міс Марпл зачекала хвилину, а потім навшпиньки повернулася до ванної кімнати. Але Джексон уже пішов Безперечно вийшовши крізь інші двері, міс Марпл узяла тюбик із кремом, який він тримав у руці, і поклала його собі до кишені. Розділ двадцять другий. Чоловік у її житті природно побалакати з доктором Гремом виявилось не так легко, як сподівалася міс Марпл. Річ у тому, що вона остерігалася підійти до нього умисне, позаяк не хотіла надавати великої важливості запитанням, які хотіла йому поставити. Тім повернувся доглядати Моллі, і міс Марпл домовилася з ним, що змінить його під час вечері, коли його присутність буде потрібна в їдальні. Він запевнив її, що місіс Дайсон готова допомогти йому, або навіть місіс Гіллінгдон. Але міс Марпл твердо сказала, що обидві вони – молоді жінки, яким хочеться розважатися, і що вона особисто воліє з'їсти якусь легеньку страву раніше, і це задовольнить усіх. Тім знову тепло подякував їй. Блукаючи навмання навколо готелю та по стежці, що сполучала між собою різні бунгало, зокрема, і бунгало доктора Грема, міс Марпл намагалася спланувати свої наступні дії. У неї в голові крутилося чимало плутаних і суперечливих думок. А якщо міс Марпл і не могла чогось терпіти, то це плутаних і суперечливих думок. Усе починалося досить очевидно. Майор Полгри із його гідною жалю схильністю розповідати історію, його необережна розповідь, яку в підслухали, і як наслідок його смерть через 24 години. «Начебто ніяких ускладнень тут немає», – подумала міс Марпл. Але потім вона мусила визнати, почалися Суцільні ускладнення. Факти вказували в надто багатьох напрямках водночас. Їй залишалося тільки визнати, що жодному сказаному тут слову вірити не можна, що нікому не можна довіряти, і що надто багато людей, з якими вона зустрічалася, мали гідну жалю схожість, із деякими особами в Сент-Мері-Мід. Але куди це визнання могло її привести? Вона вирішила зосередити всі зусилля на жертві. Когось мали вбити, і її опанувало дедалі сильніше відчуття, що вона повинна точно з'ясувати, хто ж це такий. Який сигнал уже був? Вона щось чула, помітила.